Танје светог Евангеља по Луки слава тебе Господи савеке ози. Време оно учише Исус у једној синагоги суботом и гле «Koja imađaše duha nemoći osamnaest godina i bješe zgrčena i ne mogaše se nikako uspraviti, a kad je vide Isus, prizva je i reče joj, ženo, oslobađena si od nemoći svoje i stavi na nju ruke i odmah se uspravi i slavljaše Boga». A stanješ na sinagoge, negodujući što je Isus iz cijeliju subotu, odgovorješ i reče narodu, šest je dana, u koje treba raditi, u ove dakle, dolazite te se liječite, a ne u dan subotni, a gospod mu odgovori reče, licemero, Svaki od vas da, da ne odrešuje li u subotu svojega vola ili magaca od jasala i vodi da napoje. A ovo čera vramovo koju sve za satana evo godina ne trebaš li odrešiti od, o, od ove sveze u dan subotnije. И док он ово гораше, стиђаку се сви којему се противљаку, а сав народ радоваше се за сва славна дјела, што их он Ime oca i sina i svetog duha Čuvismo smo svetog apustola Pavla Čuli jednog Od onih koje je Sam gospod izabrao, baš on koji izabrao i dvana istoricu, koji je izabrao i one od sedamdeset apostola, koji je izabrao na jedan poseban način i apostola Pavola, izlio u njihova srca, Duha Svetoga i od tog trenutka njihova imena i njihove riječi imaju poseban značaj posebnu silu ne samo riječi mada one posebnu važnost imaju poseban značaj nego i ubrusi kojima je apostol Pavle glavu povezivao Isjeljivali su sve bolesti i izgonili sve demona Sijenka svetih apostola imale je cijelebnu silu Velige u koje su vezivani postale su cijelebne i demoni ih se boje A kad je tako obraćuje sestre sa verigama, kad je tako sa ubrusima, sa maramama kojima su glave povezivale, marame koje su upijele znoj apostovskog truda, ako je sjenka apostolska imala takvu silu, kakvu li tek silu, Ima riječ apostolska. Mi ovdje nemamo verige apostola Petra, nemamo uglose apostola Pavla, nemamo ni njegove svete mošti, nemamo baš ni jednu jedinu česticu. Ali imamo ono što je najvažnije i što najveću silu nosi. I evo, nama ako smo pažljivi, prenosi silu koju je primio od bespočutnog Boga. Od Sina Božijeg, primio silu od Duha Svetoga i evo ovdje kroz njegove riječi ta se sila projavljuje braći i sestri. Jedan od otaca naše crkve, savremenih učitelja Rekao je Da je sav Sistem Filosofa Platona I svih filozofa. Sve kad se to Sabere ujedno Da je to U odnosu na Riječi svetih apostola Na riječi svetih Evanđela samo šaka mrtvog pepela u odnosu na nebeski plamen na oganj duha svetoga koji je sišao na svete apostole i koji se kroz njihovo učenje i njihove riječi izliva i evo mi ovdje došli braće i sestre po ovom hladnijem danu U odnosu na onaj prošli nedjelji, malo je hladnije, ali je vatra nebeska ovdje upaljena u svakom pravoslavnom hramu, sabrali smo se ovdje oko svetog oltara da ogrijemo dušu, jer hladna duša, braće i sestre, ona muči i tijelo koje je dobro zagrijano a zagrijana duša može da izdrži i visoke spoljašnje temperature i one krajnje niske. Da jeste tako svjedoči nam i ličnost i podvih prepodobnog oca našeg olimpija stolpnika onog svetitelja koji je na stubu staje braću i sestre, ne onako kako mi stojimo, sat, dva, tri, pa se onda vratimo u neko udobno mjesto, u automobile koji brzo postižu temperaturu koju mi želimo, koju mi ukucamo u onu tabelu, Gordo, braćaj se se, mnogo gordo, podešavajući klimu do dirom prsta na 23-24 stepena i onda gubeći onu svijest, gubeći blagodarnost koja izaziva hvađanje duše. Inače smo mnogo navikli na komfort. Sve nam je fino zagrijano, kad treba, sve je brzo, rasklađeno kad treba. Gordo, braćo i sestre, podešavamo temperature i zato nam je teško i naporno da projavimo i da steknemo kroz projavu truda onu duhovnu silu i da primimo duhovnu toplotu. A Sveti Otac Alimpije Stopnik isto čovjek kao mi, krv, meso, duša živa, sve to krštenje, sve to miropomazanje, sveto to pričašće, sve crkva, sveta i čista pravoslavna vjera, sveto to učenje apostolsko i sveta i moćna evanđelska riječ Zagrijaše mu dušu, pa je onda istaknut i podignut na jedan veliki stul, da svjedoči mlakim ljudima i da liječi od one mlakosti ni vruć ni hladan. Da svjedoči, braće i sestr, da je gospod zaista došao i donio oganj na zemlju. I dagadaje svima onima koji to hoće ižave. I onda je na tom stupu ustajao 50,3 goine. Ne silazeći se njege: trpeći i студ i razeve trpeći vellike temperature. 53 godine, braćo i sestre, a u srcu vječnost, vječni Bog i ogan ljubavi prema vječnome Bogu. Uzrok te ljubavi, braćo i sestre, jeste ono i ona i kome se evo i mi krećemo. Krenuli smo ovih dana iz budve iz Podgorice, Cetinja i drugih gradova velikim i božičnim postom polako krenuli ka Jerusalimu, na veliko i sveto hodočašće krenuli ka Bitlejemu, braći i sestre. Svi koji su počeli da poste Božićni post, Nevezano da li su ikad tamo bili, nevezano za sve turističke agencije. Krenuli su ako hoće ka Vitlejemu, a tamo da se poklonimo ovapročenom Bogu. Da se zagrijemo, braćo i sese, da zagrijemo i dušu i tijelu. I to ne na tvarnom ognju i ne od tvarnoga sunca, nego od netvarne svjetlosti, od velikog čovekoljublje, da srcem osjetimo ljubav Božiju. A ljubav Božija, braće i sestri, ljubav Boga i Otca, ona je projavljena... I na čemu mojeg da osvetiti ako je ne budemo videli i osetili u pećini vitvojenskoj Tamo je ljubav izražena, tamo je ljubav projavljena. A to svetovo porečeње braće i sestre i sila nego ljubav projavljena nime Pokazana je i u današnjoj evanđelskoj priči. Onaj koji je začet u utrobi presvete bogorodice i uvijek djeve Marije, koji je rođen braćo i sestre u Vitvejemu, koji je odrastao u Nazaretu, evo ga danas u sinagogi, i uči narod. Kao što se i mi sabrasmo i sabiramo, braće i sestre, nedeljom i praznicima, tako se narodi one dane počeo sabirati oko ova proćenog Boga. Istina, oni još uvijek nisu znali ono što mi danas treba da znamo, a ne znamo, da je Bog posto čovjek. Osjetili su nešto novo, neka nova sila, kako su govorili jedni drugima, nikad ovako čovjek nije govorio, kao što govori ovaj čovjek, još uvijek misleći da je samo čovjek, pa onda nikada se ovo nije vidjelo da isceljuje slijepe od rođenja da iseljuje gubave riječi da diže mrtve da zapovijeda demonima i da ga slušaju da zapovijeda vjetrovima i vodama i da mu se odmah pokoravaju mi danas braćo i sese najavljujemo uje najavljujemo neke promjene, vjetrove nevremena Evo ih i bezumno nazivamo i dajemo im neke nadimke. I onda se gordimo kako znamo da će s jutra preko nekog regiona protutnjati tajfun i da vrlo vjerovatno neće biti preživjeli. I time se gordimo kako znamo, kako najavljujemo. Gordimo se time što će sutra nekim od gradova koji danas svijetluje, ali ne onom svjetlošću božanskom, nego svjetlošću lažnom, divimo se prognozama da će im sutra biti gore nego Sodom i Gomorom, da će ih zemljotresi progutati, da će mnogi od njih brzo i naglo nestati, sa većim dijelom stanovništva, i gordimo se tim procenama i tim predviđanjima. A onaj koji je u one dane vjetrovima zapovjedao, on, braćo i sestri, danas može da zapovjedi, i oni će ga sigurno poslušati, i vjetrovi, i mora, И zemlja, i vazduh, i nebo, braćo i sestre, i sve nebeske sile. Sve bolesti, braćo i sestre, slušaju ga. Sve bolesti se aktiviraju kad on dopusti da krenu. Bolest ne može da nasrne na čovjeka ako он, Koji je rođen u Vitlejemu, ako on, kako smo ga zvali Nazarećaninom, ne dopusti. Ne može čovjek da se razboli, braćo i sestre, bez njegovog dopuštenja. Ne može, braćo i sestre, ni draka sa glave da padne, ako Isus iz Nazareta to ne dopusti. Ni jedan vrabac, ne samo iz Nazareta i Vitlejema, Nego nijedan vrabac iz našeg grada, bilo koje grada, sela, ne pada na zemlju bez njegovog znanja i ne ostaje gladan jer mu on hranu daje. Smrt, braćo i sestre, ne može da nastupi ako on ne dopusti. Ne može čovjek ni da umre, ne može ni da se rodi bez njegovog dopuštenja. I danas u onoj sinagogi i u ovom hramu on je prisutan, braćo i sestre, i projavio je svoju silu na jedan vrlo, vrlo važan način i obratimo pažnju na njega. Ova žena... 18 година zgrčana, ne može da se ispravi Glavom zakucana u sobstvena koljena Ne može da mrdne, vjerovatno ste nekad imali priliku, možda i niste Da vidite kako to izgleda Potpuno savijena kičma i ne može da gleda u lice čovjeka Ne može da gleda u nebo, svema koje ne okrenemo naopako, sa nogama uvis, pa iz te perspektive, da vidi malo neba, da vidi zvijezda na nebu. U suprotnom samo zemlje, samo svoje sopstvene noge. I tako ne dan ili dva kad nas ušine, Kad ne možemo da ustanemo, ne godina, braćo i sese, nego 18 godina, a sve u hramu. I gospod koji je mogao i na druge načine da je pomogne, ako mogu magovi, ako mogu sluge satanine da djeluju i bez dodirav, Ako mogu pritiskom bolesnog uma i uz pomoć zlih angela da djeluju na dalinu, da utiču na ljude i bez dodira, kako onda gospod naš Isus Hristos da mora ruke da isproži. Kakav je to Bog ako mora da iseljuje dodirom ruku? A zašto je, braćo i sestre, on rukama pomogao ovoj ženi? Zašto je položio ruke na nju? Zato što onaj koji ima ruke, braćo i sestre, on je ovapročen, on ima tijelo. Ako ima ruke, on je ovapročen, on je i čovjek. I tim polaganjem ruku on podiže ženu i naglo je ispravlja. Ovim čudom, braću i sestre, pored toga što je projavljena sila Božija nad satanom, jer ona je bila svezana satanskim dejstvom, pored toga što je projavljena sila Božija, Ono što je za nas još važnije, pogotovo u ovom periodu Božićnog posta, kad nam se braćo i sestre o životu radi, kad se bukvalno duša naša ili spasava ili propada, jer ako na Božić i na dan rođenja gospodnjeg ne upali motor srca, Ako nam se u umu i u srcu ne otvori istina Da je Bogom radenac, vitlejmski, zaista ovapločeni Bog Sve je, braće i sestre, propalo Opet nismo uspjeli Prošli smo kroz Božić i zašli još goriji nego što smo bili Zato ovo vrijeme do Božića je, braće i sestre, izuzetno zgusnuto vrijeme i na dan Božića otkriće se naše duhovno stanje i otkriće se braćo i sestre i kome pripadam i djeće nam duša braćo i sestre zato ova priča kroz koju se sila Božja projavljuje kroz ruke čovječije pomaže nam i priprema nas da na dan rođenja gospodnjeg zaista priđemo Kolijevci Vitlejmskoj i da se u njoj poklonimo onome koji je od oca rođen prije vjekova a u vremenu od majke presvete bogorodice a bez oca Među ljudima nego od duha svetog, gospoda životvornog I da one ruke koje danas isceljuju, braćo i sestre, jesu ruke koje nas i danas dočekuju i dočekaš u ovom hramu Ruke, braćo i sestre, svetih otaca, svetog Olimpija, svetoga Grigorija Kragantijskog, svetog Vasilija Ostroškog I svih čudotvoraca jesu u ruke gospodnje, braćo i sestre. Ona sila koju oni imaju je sila gospodnja, sila vopočenog Boga. Ona sila koju miseljuju sve bolesti i gone, braćo i sestre, izgone nečiste sile, je sila vopočenog Boga koju su primili kroz crkvu svetu. Uključujući se u svete tajne, I živeći sve i vrljinskim životom. A ona ruka koja i njihovim rukama dala silu, ta ruka je i danas ovdje prisutna, braći i sestre. Ruka kojom nas sveštenici blagosiljaju, dajući nam blagoslove je ruka gospodnja, braći i sestre. Kroz svetu tajnu hirotonije, Na jerarhiju crkve naše spušta se veliki blagoslov braće i sestre, veliki blagoslov sveštenstva i od tog trenutka neko od naše braće koji je podignut na stepen sveštenstva, posebno na stepen episkopskog služenja, ima ogromnu silu. Iako mi, kao ova zgrčena žena, strpljivo prebivamo u hramu, može da se desi i sigurno će se desiti da gospod posmatrujući našu istrajnost, a ne bježaniju posle poga godine, posle godinu, posle dvije, a ima nas mnogo braća i sestre koji su se krstili, koji su počeli da poste koji su se nejednom pričestili tijelom i krvlju, kako džuskaju po noćnim klubovima, kako se odaju bludu poslije svega toga i koji se uključuju u razne druge kombinacije i nesluteći u kakvoj se muci nalaze. Takve ruka gospodnja, braćo i sestre. Ne može da dodirne kao ovu žen. Ona prije toga treba da im pogomi, treba kosu i uši da im isčupa, treba bičem bolesti dobro da ih izbičuje. Treba godinama braći i sestre da nose tu epitimiju, pa tek onda da dobiju ono iscelenje duše i srca. Zato čuvajmo se, braćo i sestre, da ne pobjegnemo iz hrama zbog gordosti i nestrpljenja, nego poučeni ovom ženom i njenom teškom bovešću budimo istrajno u hramu, vjerujući više od nje da ovdje u crkvi prebiva sila Božija kojoj se sve pokorava braćo i sestre baš sve nema ničega što ne može da se pokori čak i demoni bijesni pokoravaju se braćo i sestre satana se pokorava sili i voli Božijoj a od nas se traži da budemo strpljivi i da imamo svijest braćo i sestre da smo i te kako zgrčeni nemojmo misliti to što ovako stoimo pravo to što ramena ispravimo što se isprsimo nemojmo misliti da je to realna situacija ne, ona je mnogo drugačija kako je ova žena zgrčena braćo i sestre tako smo i mi zgrčeni srcem to zakucavanje glave u sobstvena koljena jeste simbol gordosti Egocentrizma, samoljublja, samo sebe gledamo, samo o sebi mislimo, samo o sebi brinemo. Problemi su nam samo ono što se nas tiče. Samo ja, ja, ja, moje, moje, moje. Šta je to, braćo i sestre? To je zgrčenost, to je teška zgrčenost. A otkud ona potiče, braće i sestre, i ko je nju izazvao? Izazvao je satana. Satana kad uđe u čovjeka, kad ga poremeti, kad ga obmane, on u njemu izaziva tu zgrčanost i tim duhovnim kanalima, mislimo na kanale strasi, uzima mu glavu, uzima mu um i zakucava ga u njega samo, Zatvara ga u njega samo I to je zgrčanost, braćoj se To je teška bolest Mnogo teška bolest Ova žena je bila 18 godina zgrčana A ovdje među nama Možda ima oni koji su više od nje U toj zgrčanosti Možda 20 godina Možda 30, 40 Neki čitav život Provedu u tom grču gordosti, samoživosti, samoljublja. Niko ismođje sabrani braće i sestre, makar smo zgurčeni, ali u hram. ima onih koji po vazduhu zgurčeni. Koliko oni koji plove po morima, koji se valjaju po raznim i slavstima a zgrčeni, a da to i ne znaju i pomoć ne traže, misle da je sa njima sve u redu, do te mjere da počinju i druge da uče i drugima da nameću svoju bovez. Mi, braće i sestre ovdje, zgrčeni, ipak smo u prednosti jer se u hramu nalazimo, Ali, ta prednost će biti realna ako shvatimo da jesmo zgrčeni i da jesmo bolesni. Pogledajte, braćo i sestri, ispitajte to, nije to tako teško. Ne treba tu ljekar, ne treba tu psihijatar, ne treba tu ni sveštenih, braćo i sestri. Pogledajte kad nam neko traži neku uslugu. Pogledajte kad nam neko nešto traži da mu damo. Da li pažnju, da li nešto što imamo, nešto čime možemo da mu pomognemo. Pogledajte kako ne može prst da se pomjeri, a neka što ne može prst da se pomjeri, nego se još više stegnemo iz Grčine. A otkud to? To je od te bolesti. To je ta džavolština, braćo i sestre, koja ne da čovjeku da pomogne bližnje, da ga Da ga doživi kao bližnjeg, to je ta zgrčanost. A koliko je nas danas takvih? Pa uglavnom svi. Oni koji su malo uznapredovali, oni su se malčice podigli. Pa ih vrlo često i ne znajući za mogućnosti smatramo i duhovnima. Važno je, braćo i sestre, da vjerujemo da je gospod u hramu, da su ruke njegove ovdje i da nas vrgo, vrgo pažljivo, očinski, brižno posmatra i mjeri naše trpljenje, braćo i sestre, strpljenje i strajnost. Gleda nas ovdje neke već mjesec dana, novi bogesnici došli. Pa je li ih iz nedelje u nedelju, neki su odje godinu ili dvije, malo je oni koji su vezali pet, šest godina, bolesni, ali istrajni, i gospodi malo po malo ispravlja kičmu, ispravlja duh, ispravlja u i širi srce, pa smo počeli da prihvaćavamo brata kao brata da mu damo malo da priđe bliže to su simptomi ozdravljenja braćo i sestra Taj odnos prema bližnjima je mjera iscelenja Nije to što mi kući iza zaključanih vrata navučenih reza komunikacije samo preko telefona facebooka, skypea nije to ta komunikacija lako je tako opštiti braći i sest lako je tako oživjeti nego malo pustiti čovjeka da uđe u kuću ma majka u podgorici koja traži drva po parkovima da zagrije djecu kući a, a mi izgrčani u konfornim kavezima. Neka bi dao gospoda rukama njegovi dodirne naše srce i da ga raširi da u njega može da stane ne samo jedan čovek ne samo nekoliko njih nego da može da stane crkva sva crkva da stane da stane Sveta Trojica, Otac, Sin i Sveti Duh. Ako oni, braćo i sese, ne mogu da stanu bližnji naši, ako ne može da stane Bog naš u naše srce, mi smo umrli. Ali evo nadamo se u silu Vaskrsenja, u silu Vaskrsloga i ovopločenoga Boga, da neće biti tako i ovom Svetom liturgijom Tome se nadamo i to ištemo od Gospoda i daj Bože da molitvama svetih i brato ljubivih i bogoljubivih otaca među njima svetog olimpija stopnika i dođe do te promjene i do takvog iscijeljenja. Amin Bože, daj.